Наколи б знала, що так воно буде. Але ні, все одно б робила, як зробила. Ні, не так. Любувала би була Кирила більше, щоб налюбилася на все життя. Чи дитинку була би вчинила від нього? Байка, що показували би на неї пальцями та зведенницею називали – Примітка – зведениця покритка, діалектне. Вона звела зі свого серця гарячу кров і не побоялася стати мертвою. Вона серце своє звела на попіл, вирвала його з грудей, як скалку, і тепер ходить з розпанаханими грудьми. Лише ніхто не зауважує розкритої рани. «Вони говорять не зі мною», думає Маренька, коли хто звертається до неї з бесідою. «Вони дивляться в розриту могилу, в якій упокоїлася моя кров, бо хочуть надивитися, як витримує це життя людина без крові і без серця. Вони хочуть надивитися на мертву душу. Але інша думка перечить Маринці. Стань, жінко! Ніхто не знає твого гріха з Кирилом. Усе давно вкрилося попилом. Закам'яніло, як оцей ось кус майже залізної смоли, що не можна його розбити навіть сокерою. А розбити мусить і вбалюю кинути мусить, щоб застерегло інших від того, про що вона не сміє сказати словами. Спершу сердилися на неї сусіди, думали, навіки попрощалася з розумом їхня Маренька. Але вона вийде, було, на дорогу, постоїть, роззерниться навколо та й попросить стрічного, Вернутися додому, бо дома, мовляв, його чекає добра вістка, а в дорозі – зла. Чи прийде до чиєїсь хати нібито води напитися, а сама подумає, роздивиться і намовить господиню не пускати сьогодні дитину в луг корови пасти. А на вечір рознесеться селом, що Бугай побив на посовище пастухів, а чи йогось хлопця забив на смерть. А якогось то разу відкрилося Маринці найголовніше. Вона знала, що чекає будь-яку людину з їхнього села на день наперед. Але ці знання якимсь дивним чином не стосувалися Кирила і його родини. І відтоді їй стало добре. Вона не мучилась знаттям поганого про того, хто мало не спровадив її на той світ. Хай тішиться чоловік, якщо Бог дав йому втіху. Кирило заслужив утіхи, і діти його заслужили. Решту розсудить Бог. А за всіх них відкарається Маринька. Бо що їй ще робити на цьому світі? Коли світ відібрав від неї всю роботу, окрім одної, знати і відбувати біду за інших. Маренька з досвідку гойдає свою хітанку, але сама гойдатися не хоче. Щось сьогодні не так. Сьогодні зночі далека, дуже далека і дуже сила розгойдує землю під усім селом. Так ніби тьма вершників женеться на випередки, а під ними двихтить земля. Але ніхто того не чує, крім стривоженого сусідського лошака і хіба що мареньки. Бджоли не до рахунку. Бджоли дурні. Вони цвіт спивають та меди з нього точать. Тривоги не чують. А маренька. Чує. Їй від самого ранку руки дрібно тремтять та холодить попід грудьми. Ото й сидить маком коло своєї хітанки, говорить із нею.